43. A létfenntartó modulban a nyomás kiegyenlítés megszüntével a fellépő szivárgás miatt vibrált a vészvilágítás, és folyamatosan szóltak a szirénák. A halott humanoid teste egyszer csak megrándult a félhomályban. A melkasa emelkedni, és hullámmozgással rángatózni kezdett. A testben egy idegen létforma próbált utat rágni magának kitörni készült a burkából. Melkas bordák recsentek, bőr repett, majd egy éles fekete karom jelent meg, széthasítva belülről kifelé a holtest hasát és melkasát. A vágás kitágult, majd egy sötét páncél jelent meg, a hullából lassan kiemelkedve. Vér és nyálkás belsőségek vágódtak ki a halott idegemből, és egy sötét test bukott ki belőle. A világra érkezett lény összegömbölyödve hevert a burok teste mellett, majd rángatózni kezdett. Lassan kinyújtózkodott, és hegyes karmokban végződő melső lábai kibontakoztak. Izmos, karmos hátsó lábakkal megkapaszkodva a padlózaton próbált kiegyenesedni az újszülött lény. Hátrafelé hegyesedő, páncélos koponyája kiemelkedett a gömbölydett testből, majd remegve, nehézkesen felállt. Körbehordozta fejét és mélyen beleszagolt a modul sötéten vibráló fénybe burkolt termébe, majd hatalmasra tátotta tűhegyes fogaival kibélelt pofáját és vicsorgó hangot hallatott. Közben egy újabb teleszkópos, Harapú vágódott ki a pofáján. Földön túli üvöltéssel taposott a halott teremtő testére, majd trappoló léptekkel elindult a félig nyitott zsilipajtó felé, amely a szabadba vezetett.